دا هر قسمه اسلامی قصد دا پارا زمون دا دکان پکایا ترئی پاک خیبر اسلامی قصد مرکز دا قصخانی نشاطا کا باڑی بازار دشاور شهر دا جان محمد دکان موبائل امبر زیرو تین سو اکیس نبی اچنوے چوالیس آٹ مرکز دا قصخانی نشاطا کا بازار دشاور شهر یپتداعاها د عیسی السلام فديهم متک خلقو د خپل ځان نه جوړ کړو ابتداعا بادعت کوي لقيقي فځین کی یو نوې خبره شروع کولو تا نو داژن دیو ابتداعا د خپل ځان نه شروع کړو ما كتبناها علیهم دا ما رهبان یتما فدونه پرسکړه خو دیو, پرس دیو الا ابتغاء رضوان الله مگر دیو دا لا در زمان د دې لپاره دغ لاخو فکرړه نو الله پیم دغا لازم اکڑا نو بیا فما رعوها حق رعایتها نو دیو داغی بیا اغشان رعایت انو کود آغی حق یادانکو فآتینا اللذین آمنون ورکم گاغی کسانتا چیمانی را وڑو منهم ددیون اجرهم ددیو اجر و کسیر منهم فاسقون او اکسریت ددیون فاسقان اننا فرمان دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې د رهبانيت څه تصور نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت رهبانيت جهاد دی یو به جهاد لذي یو په میدان د جګړې ګرځي دا رهبانيت د رهبنه د یوته ویل کېږي د خوف زدگانو مسلک رو. نا دا د امت د محمد صلی الله علیه و سلم د خوب زدگان امت نه دا د دا بهادران او د نرالو امت دی بمبار پر جوان پر میدان کیوسی گی د سب تقوای چې په خانقا کې د نه د قائمه ده او چې د دینه بهره وزنه دا بیا تقوا خرافي گی د س تقوا خو س تقوان ده نو زما د امت رحمان یس فرمای هغه jihad ده او په ځان برې بیزای سختی ځان بندول خراس ساق تو لر سودا د ژوند سہولتون د بدر سہولتون په ځان بندول نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای تاسو تشدد مکوې په ځان ماري د دین په احکامو کې په ځان باندې په زور سختې مکو براولې ځکه مخریس قومونه تیر شوی دي چاوی وې په ځان سختې راوستي په خپل نو الله سختی سختي وکړا والله پتا سراحت او آرام او داسې دین درکښه سهارچ پکې نشته الله پتاس بني په دین کې د سره ګرځول نه دي چاچی ایمان راوڑی در آجر در در دیو در فاسقانو یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اتقو اللہ ویرے گئی در اللہنا و آمنو برسولی او در آغا پر رسول بان من رحمتی درب کتاسو تا کفلین دو حسی من رحمتی در پل رحمتنا دو حسی بدتا یو دو رحيبه څنګه درکي یو په مخکيني کتاب تاسو ایمان مان راوړې بل ایمانم په دی کتاب باندې راوړو په قران باندې او يغه پیغمبر باندې او بلم په دې پیغمبرم ایمان راوړو نو دوبرخه دو بدر کې يو بغردي تاسو د پاره نور تمشو نبی هیڅ په پولستورات دمدغي پر وړاندې کې پورې وزي او بخنه بو کتاب تاسو د ګناونه والله غفور رحيم دي الله يعلم دا معنا لي يعلم دي د پاره چې پوښي اهل کتاب الله يقدرون على شيء که دیو طاقت نه لري د استشهدا الله د فضل نه او د الفضلینه پیغمبري د الله په اختيار کې نه چاته چغوري ور کوي یو چې هي ميهشا والله ذل فضل العزيم سوره المجادله مدني صورت ده فدې سورتي المجادله د نمبر 58 د ترتیب د تلاوت کې او ترتیب د نزول کې د نمبر 105 د سوره منافقین نه پس نازل شوې ده او دې صورت کې یو لویه مسله چې پرې ورن وبنو آیت تر کې د زهار مسله چې کم د دین مخه په سوره احزاب د دې بیان تر شوو دلته داغي احکام بیان شوري دا حکم په احزاب کې چې کم بچي مرز ګول نه دی یوي زنانو دای بچي نشکې دی دای مور نشکې دی دلته باقیده د زهار احکام بیان شوري دلته بل آداب مجلسم بیان شوی رو منافقان بنی یو تنقیدم شوی چې تاسو خوفیه سر بوشیانی مکوی نجوا مکوی او بل د مجلس آداب, آداب تعلیم مرکد شوی او د مخلص ایمان معیار خودل شوی داړون بنی بانی اشپگ د حضرت خول بنت سعلب رضی اللہ تعالی نها پا نازل دي دا یو زمانه دا د جاهلیت په زمانه کې چې بچاخ پلی لخصې ته وي صف ما باندې زماده مور ستا شا زوحر زوحر شا ستا شا پر شانتی د استاشه زوهر دغه نه زوهر شاته وي استاشه په ما باندې زماده مور د شاپه پر شانتی د نو دا د دې خبرې کول نه پس بدا زنانه د دم مکمل په د باندې بندوا او دغه سي حیثیت د اور کوله څنګه چې مور لور کوي په دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حدیثه احکام الله نور علیګلی حضرت بنت السعلبه خاون او اوبدته ان دغه خبر وکړه د زهار خبر ورته وکړه د اوس ابن ثابت رضی الله تعالیه مومن دی ام دې ته چې دغه خبر وکړ نو د پورن راغله او د مشر زنانا واده دي اولاد او بچي وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دې زنانا خبره شروع کړې او د خبرې چې کله شروع دا ته پوسونه کول چې دا بسې نو نبی کریم صلی الله وسلم تاسو حکم دې راغله نو نو مغه په خوانی طریقته لید چې بس دا خبره دی خراب کړه خودی زنانه خبر پرې نه خوده وې زبس کومه دا زما اولاد بس کی زما بچی به چرته دی زما سهار به او دا په مسلسل په یو صاحبانه دا د غم او د دا درد در داستان اوري لګیا به فریاد کړي او نبی کریم صلی الله ورسلم ورت دی ہم پدی دوران کے دو وحی کے 25 تاریخو اور سورہ المجادلہ دا ایتن نازل شو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فرمائی الله اورد پر یاد دا اگ خزی قول التي ویناد اگ خزی پر یاد دا اگ زوجها تو جادلک فی زوجہا چاگی جگڑا کول استاسر د خپل خاون تبارکی ان د خپل خاون تبارکی تا سر بحث کو ت کېله اوغې پرات کوو الله پر ته والله یسم اوتهح او الله اوې د انې اوری ستاسو دا محس مه د د معلو په دهځ ک د داتونونه نازل شويدي ان اوله هغې پر یاد اوې د ان الله سمیم بسیر یقین الله اوې دون کې د اولی دون کې د هر زنانه د لوی مقام د حضرت خوله بنت سالبا ځکه مې مبارکي چې دا آیتونه د قران کریم نازل شوي دي د حضرت خوله بنت سالبا بیا رست ده مراد فاروق رضی الله تعالی په زمانه کې چې دا مشره زنانه و بوډي و امیرالمومنین په لار باندې روانو یو زنانه او تواز وکړي د رئیسانو سره د سردارانو سر روان دي مشران سره دي د څنګه د زنانا وازکو بډای زنانه په لار کې چرته فورن امیرالمومنین ورغه ور سره اودری دا دالګیاوه دی بډای سره خبرې کولی سې نصيحتونه کول او عمر څه خپل څه هدایات او څه داګه په ډکه څه خبرې ولاټولې ورته کولې دی خلق د چکم سرداران ورسرو ویچ اج به خبر دا میر المؤمنین دا جمله لویو سردارانو او درولی دی په لار کې اومدی یوی زنانته دمره توجه ور کړی د اخر د خزه سوق دا اې دا سوق د جمله توجه ور کړی نه وکاله ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ودا خزه دا چې د دې پر یاد نبرا دا وو اسمانونو نبره رب اورېدلې عمر سوق د دې خبري بناوري زما دي په الله قسمی کدی زل تر طول عمر و درولې و د منځونو د وختونو نالاووم دې ته ولاړ وي چرته بم څنوم خو زیدلې هغه زنانه چې د وو اسمانونو نه بره الله پر یاد اورېدلې عمر به څنګه ناوري او داریه نفس دلته دا آیاتونه نازل شې د زهار په باره کې د زهار په باره کې حکم ده چې چا زهار وکو دا خبر او کړې یا شتا شاز ماده مور په شانتی ده یا دې شوی چې ته په شان زما د موري تا پشان ز ماده موری یا دا یوازي مور نه ذکر نه د خپل خور ذکر وکړي چې کوم نور محرمات زانانه دي یعنی خور دا خز نور دا دغه دا, دا راستور محرمات چې په دسر نکاح کول حرام دي دا غوې د هرې وی سره تشبيه ورکړه چې دا غي په شانتي یستا شاز ماده مور د شا شانتي دا یاد بلک من دام نو مولچ دا اندام شته زما د مرده اندام یا د خور د اندام پر شان دي په ما نو دا اظهار دي او کچړت کې سوک 80 بکواس و کی دا عادت جوړول ندي پکاره چې په عام حالاتي خسته وي چې خلکونه خورای خور مې دا کارو کا خیال نه دي نديب الزهار نه ده خدا عدد جوړول خراب دي غلط دي دبن نقصان جوړيږي د دې وجه نه دي خیال ساتم پکړل خدا زهار نه ده سو پر چې دا نه ویلي اراده تن چې ته زما د مور پر شانتي یا ستا پلان اندام په ما باندې څرګلک زما د مور پر یا د خور پر یا د لور پر شان نو دا زهار ده د دې زهار حکم دی چې ده په هوښ او حواس کې دا خبرو کی د دې زهار به ور او کفاره به یو غلام ازادي او که غلام نه نو بیابد دو میاشتې روزي دي سي مسلسل دو میاشتې روزي بنسي او که درو جو طاقت ني خود سي طاقت نه لګي زمو طبيت سي خرابي غروجي نشوني وي که پرس که دسي ته داسي بيمار شه داکټر ورته روزي بندي سي يا زم رضعيف العمر دچ روزي نشي ني نو بیا بده ورا کو رکیش پیته مسکینانو ته خدا علج دی روجی په حقیقت کې نشي نوی جلا دی تصدیق تو کو کی چاو دی نشي نو دی به دو میاشتې مسلسل پر لپسې روجی نسی او د دی دو میاشت د روجو پر کله غلام آزادولی خو هغه غلام خوشتر نه کنه هغه آزادولو خدای سپور آزاد کړي نه دی نو دی له خزی تر زذکی دین شي دای سزا ده اودا دو میاشتې روجی چې سپور وکړي نهي تر هغه پورې مخزیت نشي زذکی دی دی خواله به نو ورزی دا جرمانه را خدا خزده دا مر نګرزی دا امدغه سي خزره خداي جدائي پسوجه دا, دا, پسو دا سزا پتور باندې دا او که در سړی دې يوي خزینه زياتی خزيه نو چې دا يوي خز سره دا ماملو وکړه بل سره وکړه تو دا, دا هرې وي د پرب جدا جدا کفاره ور کوي ام ده يوي خز سره يوزل د زهار ماملو وکړه کفاره وکړه بل بیا وکړه نو بیا به کفاره ور ځکه د دینه غف جوړول په کار ندي د خزې تک دې طلاق ورکی نو د طلاق نو پسم دا کفاره بده خامخه خا ادا کړي د دیو جنا قران کریم د دې لپاره احکام نازل کړو فرمای یو یظاهرون منکم من نسائهم اغه خلق چې زهار ته زهار معاملو کستاسو دخلو قزو سره ما, ما هن امهاتهم دایمن دې نګرځي ان امهاتهم اللي مین دې دیو مگر اغه خزې ولذنهم چې دې پیدا کړی و انهم لا یقولون من القول او یقنند وای منکر یونا پسندیده خبره و او د دروخ ف برو عين الله لعفو غفور دا حکم ذکر او لغو چې موافقونکي دو مهرباني کوونکي او که کے بخون کې دي یو یظاهرون من نسائهم او غ خلق او حکم دا دی زیحارو زهار وکید خپلو خزو سره بیا واپس شي دغه سته چې کوم څه دی ویلی الستومان شي په تحریر رقبه من قبل ای تماس نو ازاد ول د مرایې د غلام د مخکړه دینه چده دا خرج مسکی ده دی خزی خواله ورشیرنی هم بیستری وزرو کی زالکم توعزو نبیه دا حکم لتاس تبدی نصیحت کیگی والله بما تعملون خبیر یقنون اللہ فاغ سبا لتاس و کوئی خبردار ده مم ی په سویا مشهرلي مطين نو چا چې بیالهموندر ان غلاام نشتهې نو بیا به دو میاشتې پرارله پسیر روجی شي من قبل تهسه مخره دی نهچې د ښ سره هم بستیو کي دی ته به نور نبي کېږي هغه کار به نې کم چې خاونند خپلی ښ سره کوي چاغې جاازت ل دا به نکې سوه چې کپاره د پوه شوي په بیا باش پیټو مسګرانو ته ډوړې ورکړي زالیک د حکم دی لته امنو بالله و رسوله چې تاسو تصدیق کوئ دا الله او دغه رسول هغه حکمونه ایمان راوړی او دا پوری د الله دی حدود د الله او د کافرانو پر دردناک زاب دی ان الذين يحادون الله و رسوله یقیننا خلق چې مقابله کړه دا الله او رسول کو بیتو دیوب ذلیل کړه شي هلاك بکړه شي کوبت الذي من قبل لكکهسم ک حالاتله شووه خلک کې د دوونه مخې پیر شوي نازل کړي د موږ ونه واض رااض او د کاافران دپاره سپ کوون کې عذااب دی یو ميبسوه الله جمعیان پهغ وربان چې را اوبللي الله راپ بس الله دووتو له نو خبر بهېپغه سبا چېدي کړي دي احص الله الله تور شما کړي د هغه کارونه چې و کړيوه نهسو دو کړي دي تا نه خو چې نن شو نو ل خپه شوي. ولک سات پس تیم اس فخین وقت یرسل استانہیر شو تب یادت دی بیر تاتی چویلی یا بسر وجک دنسو نقصان وشو یا بلکم گناہ دی وکڑا متعلق خفغ نشوی خو بیا یوس باز سله خو وچارو خفہ کیگین ذکر نری پر کار خدا مؤمن چی خفم شو خو بیا چی خبره ییرا شو چی کم کمہ شوویری خو احصا اللہ د ټول الله شمر کړي دوستې دستا د پاره د قيامت ورځ بر شي تاسو ورکلې الله پر شبنې ګوار علم ترا آیت نه ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض انشاء الله پوریږي په څه باندې پس باندې نګړو پس موږګګري ما يكون من نجوى نئی یو نجو یو پټه مشوره سلاست د دریو کسانو الا هو رابعهم مگر غيستلورند ولا خمسه نو دربینزو کسانو الا هو والسادسهم مگر غي شپغم دي ولا ادنا من ذالک و نکم ده دینه ولا اکثر و نه زیاد ده دینه الا هو معهم مگر الذا غسر ده کمځک چې دی وی بیا خبر کړي او تاسو نن چې دی عملونه کړي د قیامت په ورځ یقیننا الله په هر څه باندې علیم دا پټه پټه مشورې چې کوي د حق خلاف سومره س تااز پټې خبرې کوي د هر سر نه خبر دی نو دا ګمان م کو چې مومونږ یواځ و بلکیا لاپخ خپل علمي محيیت باې تا سر در سره دی دغه الم نه تاسو ې شي. لم ت الذي ن هوان نجو تهګورې قستانج منل شو د نجوان د پټ مشبه نه کوي ګیوه پهکیږ اغاته چې د کوم نه منقل شويو يتنا جونا بال اسم العدوان او دوو ايوك بما لم يحييك به الله نو ديو پتابال سلام چي اغه سلام چي الله پتابال نه لري چوله نو السلام عليكم پزي بديوي السلام عليك السلام بماريتو يهلاكت توي دا کار و سلام ڪري دغ نور بديو سلام نه وي کافي د دې د پاره جهنم یا سلو دها چې دوی ګوتنه نوزي په بې ثل مسویر نو ډېر ناکارا ټیکانه د جهنم اے خلکو او خلکو تاسو ایمان را راوړې دې ازاتناجیتم چې کل تاسو نجوا کوي مشورې کوي فلا ستناجو بالاسم والعدوان مشوري مکووي پټي مشورې په ګنابه باندې او په زیاتی باندې او په معصیت د پیغمبر باندې وتناجو بالبر والتقوى او تاسو مشورې کوي بلبرري دې یو د تخواه ت خو الله الذي اللي تخشرون او تاسو و کې دغی الله نه چغته سوجمع کږي انمن نجو من الشطان یقین ننج خو د شیط د طرف ده كانه پووس چې وروي ی بر سره پرټی کول من الشطان د شیطان د طرف ده ل ح نه الذي نه آمنو د د پاه چې غم دي او نهلی دي ضررو دون کې په سرسته شي مګ پهکم د الله او خاص پهله به ډړهديوي ممنان. یا ای او الینا امنو ایمو منانو کله چویله آداب د مجلس بیانېږي کله چویله شتاوسته په مجلس کې تفسحوا کوشادگی پیدا کې کلاو کلاو شی په مجالس او مجلسو نو پی ففسحو نو کلاو شی یفسح الله لكم الله بو وسیق استاسو د پارا جنت او اذا قيل لكم نسو اذا قيلن شزو چې شي بس پاسسيې ځ ف شوو بیازي پ الله الذي نه الله د غ قسان دپار چې ماې را وړه ستااسونه وال الذي اوغ قسان اوتل علم علم مور پره شوي د دراجات والله بما تعملونه خبر دا خلک بو جااب راغللو نزدي نزدېېناستې وخته چې ځان قریبيسابت کې خلکو تهخي زل رسول الله ډیر نزې سړه یم او زماارټور د پااره ډیر نزدې کت مشرانو د ټول دپار به نزې نزد کې نستل ځان به خودو مجلسونه به تانکل الله فرماي درجی د چاو چېږي داغ چا نه چاغ ځان نزدې وورې ض تن کې دغ چا چې څوکله مزده کې د نزې لري نست لریپیو بټکن اصل دی ځ ور تالته میلا شوي د مجلس نه لري کې نست لري او مجلس ک د غورتن نست دی او خپ اط میان نستې ړله زده کو نو چا ایمان راورو او را علم او داعلم دا دا او د یرپان خبره چې دا پې غمبرخ بیانې غیزده کړی او دا هغویو چچېږي ا هغه خلک دچم داس د جګړلله چې د د ته ندې شووقدرې او خبره ټکې واده وي یا یین نامو ا مومنانو داسه خلک برتلل او مجدس نه بیا راو لا سر لاوسلم پاسه او تا سره مااجز لکه ضروروری خبره د پټه خبره ده به خبرو د بل به چله ګدې فرادي ملاقات کوو زم ور شو موږ رج خلک باوی څه خاص قدر زه هم راغی بیا بل هم راغځم نبی کریم صلی الله وسلم په دې باندې تر څنګه شود دینه ځکه خبر هم سره کار کل کل خبر نه او کله کله بدوبیا خبر مشهور په ګڼډو کړه ویار اس پلانې او نه د پلانې علافي داری د حمله خبر دې سړي لکه چر او بس دا شیطانی خبر ودی نور مخ واغو لور د دین رس... رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خوب څه دیو ته غلا کراته له لو چا ته شو کوله او ابو بکر نور و خلق د خپل ځان خودو چې ګوره زمزږ خاص تعلق ده الله تبارک وتعالى د دیو په مزاج باندې خلق خلق ورکونکی نه خالق دی نو یو پابندی ولګوله بس راضی ملاقات کوي خو چې راضی دراسلون مخ چې کله جدا ملاقات کوي نو صدقه به ورکوې نه مخکې بس پیسې ورکوې سمال به ورکوې دا آیت نازل شو نام د علاجو دکریم صلی الله وسلم تسلی علیه د یالو تعالی د سمرا مقرر کو لاغ مشوره ورکړه یو درهم دینار حضرت علی وی رسول الله ډیر د نیم دینار نه ډیر د سلو رمې سو رسول الله ډیر دی د سمرا د ور بشری ځانیم رسول الله دی ور کی فرمایو ته انک لزہید تاسو د قبر لګړې را کا مخړه په دې باندې ابراهیم لمون شو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر میں ما صرف مافی عمل کړو اماس مسئلے ته پوس کوونکو څخه صدقه ورکړا غلند ټول خلق بنشو شو بن راځي ملاقات یې نشته در اوسو د عبدالخبر متل د کیسه مزور د پيو مجنونان چې په دې وخت دا بیا ټول نو تختی د وی نه په اړه ته نو مال ته دیونه یې لري چې دوی بنشو نو الله واپس اجازه ته کو ملاويږي وسو فورا دا خبره ختم کړښوه خو دې باندې مومونته طول یو رااکشونو فرماایی یا یو الذي عامو ایمو منناو دا نااج ملهسوول کله چې تااسسو پټې مشورې کوي د پیغم بر سره فقد د موبا د نه جووااک ص ده نو مخې کوې مخې رکې د خپل مشهونه سر دقه ځ ک خیر لپ دستاسو د پرره او پاې تر خبره د نو تاسو بیا نهمونندلس انې فقیران ووي. فإن الله غپو رحم الله بهخون کوو میرببانېاشپختتون آیا تاسو یریوي د غوربتناان تو قد د مبا نه د نه جووااکم ص دقه ص دقات چې تاسو د خپل پټو مشرو مخکې ص دقات وررکي په الم تفلو نوکه تاسو د کارو نهکو ی ص دقام بردهکړ تا به الله ععلیکم او الله تو بقع بکه ستاسوونه میرببان یکه په تاسو فاپې نه بس احکام خپل پور کوي سر دقانور ختم م شوه منزونه قا کو ورکئ. واسع الله ورسوله والله كبير بما تعملون الم تر الى الذين تولوا تغور ناقه سالت ان تلدك تلي جابو دوستك دا بقوم سرت الله غضب كد الباوي بني ما هم منكم ولا منهم ناغي ساس نديون ندي على الكاذب وبالدروغ بني قسمونا وهم يعلمون او يخفوا يجي الله لهم عذابا شديدا الله تهر كد ديوله بارا سخ انهم ساء ما كانوا يعملون يقينًا داخلك بدرغه دیاغه کارنه چې دی وی کوي اتقوا ايمانهم جنته جن نیول دی خپل قسمونه دال دزان دپاره فسدوا عن سبيل الله الخلق بندید د دینه ولو معذاب معین لن تغنی عنهم اموالهم ارجز وبشتک لدون لدون مالونه ولدی او اولاد الله عزاب نیستشه دی ور ولدی پدی کې بریو همیشی فا اورز شراب پورته کې دی الله پاک وَيَحْلِفُونَ دغه د پپارو قسمونه بخوري څنګه چې په دنیایا کې دو د روغل کوما یاخلیفون لکوم لکه څګ چېی تا اوس قسمونه خوري په دنیاونیا کې یحصون او دوو ګمان ک نه هم ع شي چې دوی دو په سشی دین دیین باې الله خبر دا ان هم دو در روغجن استح عليه مشاتان تکی د پیوانېقب فان ساوم ذکر الله نو یې ورکه دې لري ذکر د الله اولایک حزب الشیطان دغه دې جماعت د شیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون الا خبردار یقینا دله شیطان حزب دشیطان هم دیو تاوان یاندې ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا غخلق چې مقابله کړه د الله او د رسول سره اولائک فلعزلین هم دیوبې په ذلیل ترین خلکو کې كتب الله مقرر کړ د فیصله کړ د الله لا اغلبن انا ورسلي چې زب غالیب یم موزم پیغمبران به ان الله قوي عزیز یا خدن الله قویله او زبردست دي طاقتواله دي دلته فیصله واوري لا تجد قوما د کومه تشویچه مخک په ټولو صورتونو کې تیاره شويده د کارپرانو د دوستی د ظالمانو د دوستی د يهودو زړه او د نور اسلام دشمنه خلقو فرمای لا تجد قوما هرگز به بیا موږ نه مو می هيڅ یو قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر چې په الله باندې ایمان لري په آخرت به ایمان لري جس قوم به بی او بیا یوا دون من اضل الله ورسوله دوبه بیا دوستی کوي دا غچاس راغوی دوشمنی کوي مقابله کوي دا الله او رسول ولو کانو ابائهم اگر کوي دا پلاران دیو یا ددیو زمن یا ددیو رونه نو پلارانم دی ابو عبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ دا بدر په غزا کې تور او چتکړه پلاړ مخ لراغه او د پلار سټي هو د تنينه جدا کو فل پل بلار دي نبی کریم صل الله عليه وسلم ورته د اميدل امه خطاب ورکو د دې امه معتمدترین انسان دي معتمد انسان امين دي د امه دغه چې پلار مقابله لراغه ولو كانوا ابائهم محمد او مندغشم یو ځنانه دا حضرت امي حبيبه رضی الله تعالی عنها دا ابو سفيان لور ده دا داغه د خوند د وفات نفس رسول الله په نکاح کې راغلي ده ابو سفیان د صلح حدیبیه د خبره مکیخه پر تیاری شروع نو ابو سفیان او د مکی مشرکانو معسوس کج بس څو لکه چې مرګ دے موحدم ما تکړلو خاموشی ده مطلب د اولی حمله تیاری ده نو مشرکانو راولېګو ویلښت د مدینې په هر پی مدي صلح بحال کړ د چا پر راغې مدینې ته پیدا نکو نو اخر کې چې مایوس شوې ده لور کړه به ورشمه له ام حبيبه کرچورغه علاوه چې دی ول چې پلار مرار له ډيره مو د پسرا ولريګ او لور چې د سر په کور کې پلار ويني ډېر زیاته خوشاله شي ام حبيبه خو مؤمنه ده څنګه چې ابو سفيان وليده د رسول الله بي ستر په تو ده زړه غونډه کوي ترڅو کی څه وده دا ورته ولې لور د دې بي ستر زقابل نيمه کدا زما قابل نه ده هغه ورته وینا نه ده دادا اللہ دا پیغمبر بسترده او تمو شرکی ناپاکی نجسی پلیتی تد دیقاویل نی نا غیورتوی وی زمان پستا تا دیر دو شر رسی دلیده ولو کانو آباؤهم پلارانی ولی او ابناعهم زامنی ولی نی صدیق اکبر تا خپل زویوائی روستا دی ایمان در او رو نفس وی پلارا پا بدر کی میده توری لانده دیر زلرالی چې ماوی چی پلار میدن پریوی خودی صدیقی اکبر و تا فرمائی بچی ادافو توی و زمان دی پا اللہ قسمی کتو زمان مخی لراغلے وی زمان ما به یو سکرن یو صبر نو او اخوانهم حضرت موسیب ابن عمر اقبل رور عبید ابن عمر پا اقبل اس قتل په بدر پا میدان کې او بل رور دے ابو عزیز ابن عمر نو جنګ چه ختم شون یو صحابی لګیا راغی تړو یی نه جوړ شو وره نو مصعب ابن عمر د یو طرف نه راغی نو ده خوشاله رور مراه به بچ کی ناور صحابی توه مصعب ابن عمر وې خکلکه وتړه مورې ډېر مالدار ده خړې رفیدی بتي والی ور او دا ورته ته رور ده خبرې ک هغه ورته څه بند نه کړت رور نه یی رور دغله جاتا چې چړی او اخوانهم بیا د نه کی او عشیرتهم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فلما ما, ما پر استجنت بدر په غزا کې قتل کړی دی او علي رضی الله تعالی عنہ ولد حمزه داوته دا مو شپه ټول د خپلوان ترونه تر تر زامندي دا ټول په خپل دی وځلې وی او عشیره ته د لوی برادریا لولدی اوله یکدا کسن كتب فی قلوبهم الايمان الله دې پرنو کې ایمان راسخ کړه او وایدهم بروح منه او مزبوط کړي د طاقت ورکړه د لوی لپاره پر روح باندې په مدد باندې خپل طرف نه ويدخلهم جنات او داخلی بده جنته چې به هیګ بلان د داغې نه نهرونا خالدین فیها همیشبې دیوغه کې رضی الله عنهم راضی شو د الله دې ونو ورضو عن او دو جوړ از شویده الله ندی اولائك حزب الله دغه حزب د الله دی دا جماعت د الله دی کوم جماعت د الله پلارم چپلارم پریری چې د اسلام دشمن دي ورورم پریری بچین پریری قوم او قبیلو برادرین پریری د حق د الله جماعت وال دی د الله ډله وال خلق دی او دغه ډله چې پیدا شید الله چې د الله در په پار د الله د دین په پار والذان مال اولاد قام كبله حرص پریری جداشی درټو نه جداشو ده الله سره يوزي شي اولائك حزب الله لقد الله دلاده الا خبردار خبر, خبر شي ان حزب الله يقنان جماعات الله دلاده الله هم المفلحون هم جوبا كاميالي ليواسللنداي من ابادنا على حبيب بك خير الخلق <تصفيق> كلهم مولايا صل ليواسللنداي من على حاب یا دا هر جمعه پښپبه لول وشتله نو د سبب فقاین لوجه نرسیږي یو خدای چې الله بده په ملک براکت پیدا کید دی په وجه او بل الله بده په لگبانی قناعتوم ور پنسيب کی لوګ بده نرسیل څنګه د مال په بدوالي ناراضي سوره واقعتهم دک بیان د اخرت د واقعات او بیا پا اخرت کې چکم کوم درې ګروپونه دلته بیان شوې دي پاسل کې په دوه ګروپونه دي د جنتيانو د جهنمیانو او په جنتيانو کې بیا دوه ګروپونه بیان شوې دي یو سابقون الاولون او بل عام اصحاب اليمين عام جنتيان دا غي تفصيلات بیان شویلې فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه کلا چی واقی شی اغا واقی کی دن کی یعنی اغا لویا واقعو شی چا غا قیامت دے لیسا لی وقعتها کازبا نشتر دواقی کے دیو تدید پارا اس دروغ یعنی دا دروغ ندی رشتیا دی خافضت الرافع دا لاندکون کدا او باندکون کدا خافضت الرافع یو خدا چدا زما کا اسمان په ټول لاندې باندې شي چې دا واقعه د قیامت راشي حادثه د قیامت راشي او اصل خبر بلدا دا قیامت بس خلک لاندی کیو سبب باندې کی سب نو بان لاندې باندې کې دل بداسي چې په دنیا کې وړ ډیر خلک او چټ خلکې او چټ خلک عزت من دا چې سمرا لو له عزتن والو جلالتن والو لو له شان وال خلک دي د قیامت ورځ بداله لاند کیه خافزه او رافعه اغه خلک چې په دنیا کې ډیر کمزوري و ډیر بیکاره خو بندگان دا ربو بندگان دا لو ایمان او تقوا رافعه قیامت دم دا, دا خلک اوچت کی د دنیا لاند دی باندی کی او د دنیا باندی لاندی کی او خوش قسمت خلق و او دی چه دنیا پا دنیا وي باندیوی او پاخرت کم باندیوی یعنی دا معلون و دا مرتبو باوجود دا اللہ بندگی کری اذا رجت الارد و رجن کلچ اجرق و لشی دازمک و خوز و لشی یو زلق و زول و بستت الجبال و او او رج و یعنی پا هواکلشی ریزه ری ذکرشی دا غرونا ریزه ری ذکی دل پا کانت هبا امم بسا نوشی بداغ پراگنده غبار و کنتم ازواجن سلاس و تاسوبا دری جمعاتون شی دری قسمونا نیو بایی پا اصحاب المیمنا نو اصحاب لین خیلات وعلا ما اصحاب المیمن نو سخ خلق دے خیلات وعلا این اصحاب الیمین و اصحاب المشعم او گسلا سوالین چا عملنا نبو تبا گسلا سمیلاوشی ما اصحاب المشعم سبت خلق دے سخ خراب خلق دے گسلا سوال اللہ دن دیونا او ساتی والسابقون ال... والسابقون او هغه مخکې خلک او سابيقون هغه مخکې دي کنا دا ویغو څه خبرې ته ضرورت نشته دي اولئکل مقربون د خلق مقرب دیني زيلي دی الله تعالی موږ د پښکول کې سبق خوړو ته استادونه نو په کلاس کې او ماشوم هغه ماشوم به دومره ډېر نمبر یا غوښته طالبالم نو ډېر نمبر دي چې په هغه پهسبد دیم نمبر کوم معشوم راتلو هغه به اصلي پښتځه ما وي دېغه په کله سره حساب کولای کنه چې 1000 نمبرو کې خلک یو طالبالم هم پورا 1000 والی یا 999 نو چې 450 اوسطي او بل په 700 25 اوسطي او بل 350 اوسطي نو وای په څو کنټرول مونږ غو یو موږ دا بل چې په سب راغله دې و نه سره کنه دا په کې نه دی نو ده سابقون دا اولسینڈنگ خلق دے، چیتا دا دی پس سیکرن او تڑو دا دی مرتبو دا دی حساب د اجرننا ډیر مخکی نو سابقون خو سابقون دي کنا، والسابقون السابقون، مخ خلق خو مخکی دی کنا، دنیا کے مخکی و اولتا مخکی دی پا درجاتو که، اولائک المقربون فی جنات النعیم، فجنت النعمتن كيبي سلت من الاولين دا السابقون ويولوا جماعه درون بنو خلقنا درون بنون مراد ده هر پیغمبر سرمبرگری خلق داون بني دي چيروس تک خلق راجي داروست ني دي مودرون بنو خلقنا با ويولوا جماعه دي دا سابقون بلكي صحابه کرام شو پديپسي تابعين او دان نيکان دا در لوي جماعت بيدورون و من الاخرين دروستنون بلكي سابقون خلق داب لگی زکر استخو حالات ساسو تا معلوم دی دیو اجر سرے علا صور موضونتیم پاغ تختونو بانی بی چا غبا مرسعی دستونی دا, دا کارنا متاکین تاکیبا لگولی دو پاغی بانی یو بلتبا مخامخی یتوکو علیهم گرزی با پا دیو بانی دا خدمت دا پارا ولدانم ولدانون علکان مخلدون چی ابدی علکان بی همیشا لپاره دا پارا بی اکوابن س گیلا سونا جامونا وا اباریقا اباریق د ایبریق جمد اغه چكما 20 دارا لوتي زداوی یو ټوتاي امي کوچ نوو تل زوایو دغه شان دیبن یا جختم ایبریق می لیکي گی وا کاس نو جامونا می ماین چडक بيد چيندار ندار نو لا دونه ددې شرابون نه پهی په سربان درد راځ عنه د دینهلاون ولا نه به و نه ش کېږي او میوی ب داغنه چې دوې خواښي ولااحې تو او د مغانو وخبرب د کم چې دديو خواي حورون عین کاام سالال اللولو المکنون جذاام ب مکانو يعملون لا يستمعونه فيها لغون نبریو په دی سرلهغ خبره او نه دونه خبره مګ و بهلاافاً سلامن سلام مګر وای بر ټپیک خبره. و اصحاب او اصحاب الیمین والا خلق ما اصحاب الیمین صدی اصحاب الیمین صخ خلق ده اصحاب الیمین فی صدی دیو بچرتی دا خیل اصوالا داغا عام جنتیان دی نور چه کم جنت تبتلی په خیل آس عمل نامام علاو شویده نو دیو بچر تی پی صدرین مخدود پا اغا بیخار بیغنو بیرو کی بی و تلح مندود او پا ونو دکیلو کی بی مندود چی پیو بلد پاس باندی دی و زل او پا او گدو گدو سورو کی بی و ام مسکوب او پا غاد دائمی بی دن کو بو کی بی و پاکہتن کسیرا او پا میور دیروکن فخوشالو دیروکی بی لا مقتوعتن دا دیسی لا مقتوعتن چنب ختمی دن کی ولا ممنوعتن او نبت سوک منکو لے کی یعنی دا د ترنات پارم باغونه خونه دیگه نا چی مسمتیش نو ختم شی او کچر د بل سوگرا شی باختا و نو سوکیدار موجود دی اغد انتواز کالا کچه دیفاران نشی گوره دا د جنت باغونه با بلکل هر چا تازه دی و فروش مرفوعه او مصندگا مصندو نوی نشستگاهو نوی او چت او چت انا انشعنا هن او دا د مامنا نو چې کمه ښې په دنیاېو جااتیانې دي دا بې ا سره نو به پیداه شي په جال نه هم نه ابکاران نه دوبه داسې اوګرزونه شي په دنیا ک چې څنګه بواده دف قې به غرو محبت کوون کې دخلو خپلو خاوندانو سره ارا او هم عمر به ل صحاب ین دا د صحاببول ین دپاره نو چې کم خلک نری نووي که ځنا نووي اصحاب اليمين نو دا ټول نعمتونه د دیو د پاره سولتهم من الاولين یو لوی جماعت بدرون بونمي وسولتهم من الاخرين او یو لوی جماعت بدرستونمي نو اصحاب اليمين بغت جماعت درون بونمي هغه سابقون کمدیډ دی دي او درستونون یو لوی جماعت وي الذين قد اصحاب اليمين تشامل کی بدیم خوشالین د الله نو واصحاب الشمال او اس... قسلا سوال خلک ما اصحاب الشمال سبت خلک دے قسلا سوال فی سمومن پاغت تیز دوب کی بی من وحمیم او په گرم اوبو کی بی وزل من یحموم او پاغت سورو کی بی دا سشی دا توری سائی دا توری سائی پا سوری کی بی لا باردی و لا قیم یخی او نبا آرام دهي إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يقناً ديو ده دير مخيوو چه ديو خوششالو وكانوا يصرون او ديو با استرار كو تنجدل على الحلس العظيم فلوئي گونا باني يعني لوئي لوئي گونا هونه با ديو كوال او ديو با ويل آیا چه کلم منگا مرسو منگا خاورو شو وردو کشو آیا منگا با راجون دیکلشو آیا زمون رودم بنیت لاران هم ورتو آیا چه اولین واخرین تول ذا وقت معلومتا يعني ذا وقت ذا ورز معلومتا ثم انكم بيا بتاسوا أيها الظالون المكذبون أي الظالون يعني أي گمراهان ومكذبون ذا روغجان قرنكو خام خافورونك بيتاسوا من شجر من زقون دا غوني ذا الزقمن ومالئون منها البطون نردكوونك بيتاسوا دا غير نقبلوا خيرتوا لرا فشاربون عليه من الحميم نوسکن کی بیراغه په زروستا من الحمین غنتیه ګرمو په شاربون شرب الهیم نو تاس بسکون کی د پشان د سکونو پی د سکلو داغه اوخ چاغه د تونس مرض لګیدلې دا هیم یو بيماری ده چې ته ټونس ولګېږي د دا داسې بیماری د چې کله وخته دا بماریولږ ن بیاې په نه مړېږي بس لګیا س ک ک کنو ک چااتې بوتو لوب وې په دا نو ختهو پرسیېږيځ نو لوم د هغې پهشان ب دا ح کې دا د میل مپار جو د قیمت په ور مونږ پیدا کي تاسو فلو لاوپون نووللی تاسو تصدیت نه کوي افرهتونتون ن تاسوبلې غسه کوم چې تاسو ور اراوي ور غور Para hemuno da mennduke a ذلست فقد لله على شي گنه نو آیا تاسو پیدا کوید دین څه شی بشر هم نحنو الخالقن یم پیدا کون کیو نحنو قدرنا قد بینکم الموت مونږه دا ذکره مقرره کړی تاسو به منست مرګ او نه یو مونږه مسبوکین زموږ نسوک مخکی کړي له شی علا فدی خبر ان نبدل امسالکم جستاسو شکلونه بدل کو او پیدا کو تاسو باغ شکل کی چې تاسو تاړو پته نه وي ولقد علمتم النشعه الاولی تاسو کوړم بنی لړم بنه پیدای شوړي ورنبانه پیراشت و تاسو تا معلوم ده پلو لا تذکرون نو تاسو نسیط ولی ناخل سبق ولی ناخلی دا دویمم امنی آیا تاسو لدل دیمات او اواج تاسو توخم تزمکه کی ورعا چووی او انتم تزرعون هو ایتاسو دا راخی جوی رزمکینا ام نحنو الزارعون یا مون راخی جوون کیو کچرتا مونگو ورد او بگر زودیل راحو توامن بوس فزولتم تفکهون این دا پسل بستاسو تباو برباد کو داسی هوا با پیراشو طول به ختم کی بوس باتی جوڑ کی فزلطم تفت کهون نو بیا با تاسو درد و هلی او بس کسیه بکوی زیارت گل ماما تباشو او بیا غبلم تباشو کنا در غبلم اغا پسل ویلا بلا خب میویم ختم شوی کنا بیا با درد و هلی دیوالون ته او درد گل ماما و زیارت گل ماما با دوان نستی او کسیه بکی یو بلتا اننا لمغرمون ويب منكم دير غطاوا نيا نف پر ازاری پاتفو بل نحنو محرومون بلکی مونکو محروم ش بد نصیب یو افرایت المل ما الذي تشربون ایتاسوغو بریدیلی چ تاسو داغی نسکی ا انتم ایتاسو انزلت مو نازل کلی دا وب منل مزن ودریزو نا ام نحنو المنزلون یا مغرا نازلون کیو کچرتمغو غوڑدو وب گرزو دیو ګولره اوجاجن اوجاجن تروی تروی ترخی بلو لا تشكرون تاسول شكرنا دا کوي اي تاسول دل دا غور کومور چې تاسو بلوي انتم انشاتم شجرتها اي دل ور دا تاسو پیدا کړی دا هم نحنو المنشئون يا مون پیدا كون دیلرا نحن جعلناها مون غرزه ولدا دي ورل دنیا لره تذكره او نصيحه يعني دل ديرا عبره تو دي وور ته تیاري نو اخرته ته تیار شي ومتاع للوقين او دا فایده دا د پاره د حاجت مندو alluded bism رَبِّكَ Pala omu أُقْسِمُ bawa النُّجُومِ en nu jum. nu qasam divizama pe دستورو دا قسم لقسم دیر لوی قسم دے کتاسو پویگی عزویم لوی یعنی دا او قسم دے کتاسو پویگی دیر لوی قسم دے انہو لقرآن کریم یقنان دا خو قرآن عزتمن دے بلند پایا کتاب مكنون محفوظ دی کتاب مکنون پاک کتاب کی چاگا محفوظ دے چې لوح محفوظ دے لا یمسو ہو چی نمسا کئی دی لرا دی لوح محفوظ لرا اللا المتحرون مگر پرشتی اکثر دا د او باودس لوستوره لپاره دا, دا آیت خلق په دلیل کې پیش کړي نو دا قران لوستل یقینا پوداستی په کار دی بیاودسه مسکول ندي په کار خود دی آیت نه ثابتېږي د غدل سموراد لوح محفوظ ده لا یمستبو جن مسکي دی لوح محفوظ لرا الا المطهرون مجر فرشتي پاکيزه مخلوق این شیطانان او بل سوگ دیتا نشی ورسیده تنزیل من رب العالمین افا بهاز الحدیث انتم مدهنون آیا فا دیه قرآن بانه تاسو سوشتی کوئی بے اعتنائی کوئی تکذیب کوئی و تجعلو نرسنکم او تاسو گرزوئی سخپل انکم تکذیبون چه تاسو بس تکذیب کوئی این اس تاسو برخوا پا کدالا چه دروغ فلاولا اذ بلغته الحلقم نولداس ندار شيكالو رسي جدارو حون رديو حلقم اذا المرك فوحك ماروتا سارا ورسي وانتم حين اذ تنظرون او تاس وتفخخروا ستر غباني غورج ديسردي نو ساروان دي خيدي ونحن اقرب اليه منكم او ممن يزي إنه زمان علم دا علم إحاطة فا دبنس تاسو نزيهات دا ولكن لا تبصرون لكن تاسو زمانگا غا پرشتی نوی ني جا غاورت ناس جود دا, دا روح قبز كي فلولا ان كنتم غير مدينين نو كتاسو آيه چه مند اي چا محكوم نيو مند چا محكوم نيو اختیارات دا موسى ندي ترجعو نها دا روح راپس وتزا دا تاسو ته خپله جوړه ورته نو دا تاسو لولوی طاقت ور را جمي نو زه دا روح دی واپس کی کنه تاسو چې موږ چا محکوم نه یو ان زمو اختیارات د بل <سؤال> چا سره دښته دي و كنتم صادقين فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ نُو كَچَرْتَ وِدَي دَ مُقَرَّبِينُنَا يَلِي دَ نِزْدِي خَلْقُنَا دَ سَابِقُونَنَا فَرَوْحٌ نُرَاحَتْ دَي وَرَيْحَانٌ رِزَقْ دَي وَجَنَّتْ دَ نِعْمَةٌ من او اليمين دَ أَصْحَابُ الْيَمِينَ ذا أصحاب اليمين يعني فكر مكوه ذا أصحاب اليمين ذا غم مكوه وأما إن كان من المكذبين الظالين او كتبت ذا المكذبين والظالين فنظلوا من حميم نميل ما استياد قرم أبونا ذا وتصلية جحيم أو ننواتل دي جهنمتا يعني فا جهنم كورتي دل ان هذا له حق اليقين يقناً دا سك بيان شو ندا يقيني قطعي حق دي ورشتيا دي فسبح بسم ربك العزبين نتسبح بيانوا دا رفق پل دا نم دا رب جاغ عزبين دي سورة الحديد مدني سورة دي فترتیب دا تلاوت كي نمبر دي وپن زوستم وفترتیب دا نزول كي چورانوه نمبر دي دا سورة زلزال نفس نازل شوه دي دا موضوع دا دي سورة اغا انفاس فی سبیل اللہ دے دا الله تعالی کې مال خرچ کړي دا ټول د دا زمکه او د اسمانو دی مالونه د دې اختیارات د الله سره دی تاسو دا غو پلار کې بل پل خرچ خرچ کړي بحل لله ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کوي بیان کړی دا تسبیح بیانی او مسلسل بیانید الله هغه سچ پاسمانونو کې دی پزمک کې دی الله عزیز او حکیم دی دغه لپاره هغه سچ پاسمانونو کې دی پزمک کې دی ژوند دی کول او مړه کول کې د پر سبانه قدرت والے دی والاول او الاخر هم ده اول دی هم دې اخر دی دې ظاهر دی هم دې باثند دی اول دی یعنی دا هیڅ شی چې نو د الله موجودو آخر دی دا هیڅ به نه او الله به موجودی داهر دا دی د ددنه بل غ ظاهر نه شتهې ځکه کلل خودتون دي باین دی د د د الم ااحاتته سووک نه شي کوی د د کن یو هی خ تهڅوک نه شي رسې هو بکل لشي انحلیم اول د الله غزات ل چې پیدا کلي دسمانو مکه په شپ رزو کې بیا مستوی شو د خپل شان مطابق په ش باې یاله مومالی جو پیلرد د پوږې پاغ س با چېی کهغس چې را اوې د زمکن نه اوغ چې نالي ک داسمان نوغ چې خی کې دسمان ته. اومه کو مداال لاستا سر د ع مع كنت کمزي ک چې ي تاسو والله پاغبان چې تاسووي کويلي دون کې د هم د د پااراب شااعلهمانو د زمې د دتهوه پسکدل د كل امور دي يلي جليله نناباې شپره په نهار پهور کې ول ج نهار فييل او نباسي وروره فشپې د عليم د پاغبان بسسنو کدي عامنو باللا مع را وړي ان مخاطب دي قپار د مکی. ورسول ی خدا په رسول د علی و فیقو او خرج کئ مم ما دا غس نه جعلکم مستخلفین فی تاسو الله پاږی کی خپل جانشینان جوړ کړئ نو پته ولګی را مال ستاسو نه ده تاسو جانشینانې مال د الله ده دا غ د مرضی مطابق خرج کئ او که خرچم نه مثال دا غ سړی ده چې څوک چا خپل مال ورکی او بیا ورتوي چې تلا دې ته ورکه او دیوي نکنه بیا خو سره کمیږي دما سره لزر روپې استعمال راکې او سبه راته خطر اولیږي ټلیفون درته کې پلانې در لګمه دوه زره دله ورکو او دوه زره دی بل ورکو نو زموږ نه کنه ما سره وګشپږ زره پادشي دا د ما سره کمیږي نو ورته مال زما لري کستا دی دقصې مال ده الله ده سوچوې چې کمیږي زما سره بیا نو دا ستافو نه ری تاسو کم وکمشي او چې څوک سوم را بایتي ماده شي نو دوم بیا خلک پیسې ډېری ور او چې بے اعتماد شي نو بیا الله الپ نه ورکي نو تاسو د الله پهلار کې خرچ کوئ الله به دې بدل در کې په الذي نه آمنو من کوم دغ خلک چمانې را وړستاسو نو مال خرچ رجې د هوی د لوی اجر ده و مال متاسبانې س شوي دي چې تاسویمان را وړی په اللابانې او رسول را بلی تاسو ل څومننو بررب کوم چې تاسو ایمان را وړی په لب خپلبانې وقد د غزهه میساه کوم او یقیغا غ دستاسوونه کلکهواده ان کوتون مؤمنین وال الذي يزل على عبد آيات باد الله اغزات بجرليي پ خپل بندبانني ياتونه بات کار رح کاروااضح خجكم من الزلومات إلى النوردي د پاجربا سي تاسو د تتيون رناته وإن الله بكم لغوف الرحيم ومالكم او تاس ب تشدي الله سن ب في سيل الله چې تاسو نخشكمال الله فرك و خاص الله دپديماس داسمانون ودزمک لايستوي منكم ند برابر تاسو ومن هغه سوق انفق من قبل الفتح چه مال خرشکره مخکې د فتح نو قاتلو جنگ کړه دې نه هغه سوق چې اسلام د غلبه درتلو مخې دلته مراد دی ته ان فتح د مکی مراد په هغه نه پس اسلام مټرټو ګر ډیر خلک اسلام تراغل معلوم مرغل او سوق د دې سیقام یا بینه چې اسلام کامیاب نه دی غالب نه او وسن سلامونه کړ چې اسلام به بیا غالیب شي په دغه ټیم کې چې مال خرج کوو په دغه ټیم کې چې وکو وکړو اسلام دپاره مال او ځان او اولاد هرڅه قربان کړل دا نه برابر د هغه چا سره چې څاروست بیا مال خرج کړي له وروسته جنگ کړي چې کله اسلام غالیب شوړي علاءیک اعظم درجه دا داخله وی درجه والی داغه کسان چې مال خرج کړي له من بعد د دې نفس چې غلبره غلې او فتره غلې دا غل. وقاتل غل بیا جنگ کړي والبتا فاجرك اجر دا نور ډیر او چدي لدی برابر او کلا وعد الله الحسنى د دې تور سره الله جنت وعده کړی دا خداره چې مرتبه ډیر پارت ده والله بما تعملون کبیر من ذي يقرض الله قرضا حسنا سور دیغه کس جلل له به قرض حسن ورکی الیخبل مال به الله له قرض ورکی نو الله بسو کی و یضاعفه له ن الله به دوشن کې سو سو چند به زیات کې ده ده او بل د دې مال نه له له له اجر کریم او ده تبع الله اجر کریم عزت و اجر ورکی یوم ترى المؤمنین والمؤمنات فاغرس تبین المؤمنان و المؤمنات خزي يسعدورهم چمند به و هیرا نه د نور دجو په کول سراث باندې بینه ایدیهم مخی دا دیونا و بی ایمانیه موخی طرف دا دیو تا بوشراکم اليوم پرشتی بو توی تاسو دا پار زیر دا ننرز جناتون دا جناتونو تدری چی باییگی با من تحت هالانهار چی باییگی با لاند دا, دا غینا نهرونا خالی دینا پی ها چی همی شب ویدیو پا غی که ذالک هو الفوز العزویم داد دا لویا کامیابی یوم یکولو المنافقون والمنافقات دا نور چی ملاوش مومنانو ته. جی مومنانو نمخ کم رانا دا او خی طرف تم رانا دا مطلب دارا چې هر طرف تا رانا دا سڑی پا پل کې کی رانا نی ولی و هر طرف تیداغن دا دیو رانا چې کله منافقان روی او منافقانو صرف برانا نه په دنیا کې د لادو څومره څه کول دا د دنیا و تیر شو التق نور مومنانو سره د منافقانو سره نشته نو دی بوای منافقان بوای سړی او خځدوانه للذین غا کثالو تامن او چیمان راوړي انظرو نا ممتلک صبر وکي نفث من النورکم جستاس نو لګرنا واخلو ته لرجعو आवाज بلش او ته به ول شي واپس شي وراءکم خپل شاته خپل تمیسو نورا نو نور الته ونټوي دلته نه ملایويګي اغلته ملایويګي لم یک دا نور د مؤمن به د مؤمن مخیتی شاته بنې فزور باب انه اچانک به و هل شډرو په منسکی یو دیوال یو حاجز یو دیوال له باب چې د دې دیوال به یو دروازه با سنغه فيه الرحمه چې د نن طرف ته رحمت لري جنت به او او بهر طرف څخه من قبل العذاب یعنی ظاهر طرف دی دیو طرف ګرځي عالی کې عذاب د جهنم دی هم دیو بزر ذر چرې وباس دیو ته علم نکوم معکم ايمو استاذ سره نو بل مو یو زیتاسو جماعتو کې به مونږ نه کول ا یو زې به نکي ناس تاسو پاسو کارو بارو نه ټول نو یی مون په دنیا کې روجي نیو مونږ نه کول تاسو سره نو قالو دا مؤمنان ته وبس پته لګي دی لې کنه دی ورته ای بلا ولاکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو خپل ځان نه په فتنه کې اچولې او فتنه وته بسوم او تاسو موقعتی کړی و تاسو خو د خیټ پجاریان وي بس موقعې خلککووي موقع پرستی ور طببتو موتاسو په شې ووي و غ رد کو امانیو د ک کړی ووي تاسو هرارزوګانو غلتو حته جا امر الله تر دی چې د الله ک راغې و غه کوم باللهغرور او دو ک کړیوي تاسو له پهله بېغلووي دو کې بعض پهیو ملایو خضو من کوم پتون د نن ر بهناغست کېږي تاسوونه سته پ ولا منله نه کپو راراې قاب نه لان دې ټیکانو تاسو راځنه مور دې ام دغه تاسو مولا دې دي. اور ډیر نه کار ټیکانه ده الهم يا نل للذي آیا اي نه دراغله وخت درک سارون د پاره ان تخشع قلوبهم لذكر الله دا مؤمنانو د پاره وخت وغوړاغله چې د دې عضوونه نرم شيزونه ویل شي ذکر د الله ته وما وهغه ست نزله من الحق چې رالی لګله دې الله حق دې اګه قران دې دې مخته يمخقاتا نشي والله يكو نو فشان داكطان جابو كتاب وركلاشو من قبل الذين مشكي يهودا ونسارا فطوا عليهم الامد نوبياو قرشو فديوبان الزمانه فقصد قلوبهم نديو رن السخشويربيا وكثير منهم فاسقون او ديرد ديو الناسقان نافرماندي اعلموا بوش ان الله يحيي الارض بعد موتها يا الله جوان دي كيز مكه رسطة دا مرد دينا إن دا وچواننا يقنا بيان كري دي مستاصد فارا آياتون دير فارشتاصد ها قلنا كارو علي إن دا المصدقين والمصدقات يقنا صدق ورکو انك سرد وصدق ورکو انك خزي واغص وچقال ازور كأن لال قرض حسن يزاعف لهم چ د به زیات پ چې د دوو دپاره دا, دا قرض وله هم اجرون کریم والله دی عامونه چېمال رب د راړی پله بې او فقم بروې هم د پسې بیخ نو شوهداري چې خپل معلوونه خرج کې د خپل رپ ان د هم د خپل ر په نبالې دغې سره ل اجر هم مدور هم د دو دپاره د دو اجرم دیو د دوی وړه نوررم دپل سررات اوقله چې کوپل کړ د ت پلزموندا و اوله ای کااس اغولجهیم. داخلك دي جهنميان اعلم فوشي ان ما الحياه الدنيا لعب وله يقينن جوند دنيا لو او تماشي دي وزينت نو خايس دي وتفاخر نو فخر كولي في استاذ فميزك فيوب الباني او ديرواله دمالونو دي في الاموال والاولاد مقابل دير دي ديروالي دي دمالونو دا اولاد کما صلی غیثن فشان ده بارنده اعجب الكفار نباته چې تاسو تعجب کوئ زمیدار لره داغی شینکه مېهی جو بیاوت شي په تراو مسفران نتی بیاوی د تک جړدې سوم یکون حتوامن بیا شي بوس او په عذابون شدید نو د دنیا هل خدغه ده د دنیا خوشالۍ تاسو ګټي نو دا خوندق دې څه به ختم شي او په اخرت کې بیا سلی عذابون شدید دا اللہ دا دوشمنان دا پارا سخ عذاب دے و مغفرتم من اللہ و او دا اللہ دا اولیاء دا پارا مغفرت دے د اللہ دا طرفنا و رضا مندی دے و نرے جوان دا, دا دنیا مگر سامان دا دوکی دے سابقو مخکشی ایلی مقابلت مخکوالی کی وکی مغفرتتا استاسو دا رب دا طرفنا او جنتتا چی دا غیب لنوالی وَشَادَ الْفَلَنْوَالِ دَاسْمَان دَوْدَ زْمَكِرَ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ آمَنُوا تَعَالَى كَشِيرَ ذَا غِكَ سَامْدَ بَارَجِي مَانْدِرَ وَدَ پَ الله بَنُكَ پِيگَم بَرَانُ بَلِي ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ذَا فَضْلُ دَ الله دَ وَرْفِي أَغَچَاتَ چَخُو خِيشِي وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ أَوَلَا دِير لُي فَضْلَ وَالِ دِ مَا أَصْوَابٌ مِنْ نرسېږي هیڅ یو مصیبت په ارض پزمکه کې ولا په انفسه کوم او نستا په نفسونو کې الا په کتاب مگر دا مخکنه لیکلې شوي دي په کتاب کې نوښتې تقدیر ده من قبل ان نبرا مخکله دنه چې موږ دار احکارکو ان ذلک علی الله یسیر یقینم درس په الله باندې راسان دي دا ذکر الله منت د دې نوښتې تقدیر یو شپ خو دې خبره جله انسان پیدا کړی دی او ته ټول اختیارات پرې کړی دی چې ته څه کارونه کړې و آزادې پای انتخاب د کملاری کې نو ته آزادې خو عمل کې که بد عمل کې د ستر ګنا د الله سنت د خونه د جوړون د دماغونه د غوونه څه کار اجازت دی اجازه ده خو دې نفس دې به دې څه کار به خکه کې بد بکې نو ته اختیار دې مکمل خو دې به د اختیار څنګه استعمالې د دې الله دی دغه خکې که بدب کړي دا, دا انجام به خېکه به بدې نو خلک وي تقدیر بدلو تقدیر څه نشي بدلوولای دا څه څنګه بدل را بدل شي دا تقدیر دی کله کوم د تقدیر په پیسو انقلاب راولو او فلانی کی تقدیر بدلږي تقدیر نه بدلېږي دا ځکه نه بدلېږي ځکه خدای الله د علم مفید نتیجه دا نه تپته نشي چې مې چې کومته امور مور خو ظاییر مقرر دي او چې دا انسان انسانته اختیار میلا دی دا اختیار به څنګه استعماللی دوونې څنګه د و مرک بهڅنګه یو فم ځای کې به راي او دی به څ نو کله کله و دعا تقدیر دللی که نو دام لیکلی شوي دي چې داس یو وخت به را شي دی به دوعا ګانې شوور ک اووب کې نو الله بته دا د حالت بدل دلک د دوه پرتیجه کې خو دام دا الله علم دی اوته فطره څ کېږي دال ل کلل دي